És divendres 17 de gener i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que el Cineclub Garbí i la Biblioteca de Palafrugell presenten Malaïda 1882, l'aventura de Jacint Verdaguer a laneto. Us oferirem un parell de fragments de l'entrevista que Rafael Corbí va mantenir amb el director d'aquest documental, l'Albert Noudin. També us explicarem que els trompats organitzen per aquest cap de setmana llavors de convivència, una sèrie de conferències al voltant de la convivència on es tocaran també àmbits d'esports, de cultura i de diversitat de gènere. L'Ajuntament de Palafrugell incorpora 16 noves persones gràcies al programa Treball i Formació que s'ha gestionat des del Servei d'Ocupació Municipal. La informació comarcal avui ens portarà cap a la Bisbal i per comentar la sessió del Consistori a la Generalitat d'un solar per a construir-hi la molt reclamada Estació de Busos. Sí. De l'entrevista que hem mantingut avui a l'hora del peix fregit recuperarem els fragments més interessants amb Miquel Ventura, president de la Fundació Mar, al voltant de per què les nacres censades per la Fundació a la Costa Brava de moment no n'ha sobreviscut cap. I tancarem aquest informatiu amb la previsió meteorològica que ens arribarà un dia més des de l'Observatori de l'Estartit i de la mà de Josep Pasqual. Comencem aquest darrer informatiu de la setmana i ho farem parlant del Cineclub Garbí, que presenta aquest vespre a les 8, Malaïda, 1882, l'aventura de Jacint Verdaguer a la Neto. Aquesta presentació d'aquest documental anirà, a més a més, acompanyat de la xerrada posterior amb Albert Naudín, director d'aquest documental, i Bernat Gasull, guionista. Nosaltres... Ahir en parlàvem amb el director, avui ho heu pogut tornar a escoltar en el matinal amb en Rafael Corbi, i us destaquem que aquest film es basa en els versos del poeta i els textos d'investigació de Bernat Gasull recollits al llibre Malaïda i així l'espectador també descobreix un Verdaguer desconegut, aquell més aventurer, explorador i muntanyenc, pioner a casa nostra. Ho explicava així Albert Noudin, director del documental, en aquesta sintonia. I la poca gent que havia fet l'ascensió a les Maleïdes era gent estrangera, francesos, anglesos, russos, fins i tot, mm -hmm. però no pas gent del país. Llavors, aquests estres que eren necessaris per poder encarar d'una manera fiable no?, l'ascensió d'una muntanya, doncs no hi eren aquí casa nostra encara. Van arribar llavors, o sigui, ben bé, poc, poc després de l'ascensió de, de Monsensinto va començar a arribar a aquest material i diguem que la muntanya va començar a normalitzar-se en casa nostra. Però ell és un pioner, i com a pioner ho va encarar sense, sense recursos. D'altra banda, el documental també reprodueix a la perfecció tots els elements típics de finals del segle XIX, a la l'Urgell, al Pallars i l'Aran. A més, Naudín també detallava que volien fer servir totes les localitzacions per on va passar Verdaguer, tot i que una d'elles va ser impossible, com ens explicava a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Llavors, nosaltres eh, el que volíem fer era fer l itinerari també, amb tot l'equip de rodatge. És a dir, que fos el més verdader possible. No? Vull dir, rodar les localitzacions reals però on va passar si Mocent Cinto. Però què passa? Això s'ha pogut complir amb un 90 i escaig del rodatge fins que vam arribar doncs, al fin de la Mala Ida i a la glacera de la Mala Ida. Què passa? Actualment la glacera de la Mala Ida doncs, com dèiem no existeix tal com era. Avui ara és, és una placa de gel, podríem dir, que al mes d'octubre pràcticament al mes d'octubre, al mes de setembre, pràcticament ja no queda res, però al mes de juny, i juliol, encara com hi ha força neu de l'hivern, encara es manté força emblanquinat, podríem dir, no? Nosaltres hem jugat amb aquest factor de la neu de l'hivern, que encara quedava al mes de juny i juliol, i també hem jugat amb un altre factor, que aquí és un truc cinematogràfic, que s'utilitza a glaceres dels Alps, per, d'alguna manera, a través de cromes, a través de sistemes informàtics, poder fer una glacera virtual dins de la neto que no existeix. I d'aquí poder donar la sensació a l'espectador que ens una glacera de veritat del segle XIX de la Neto. Medaïda 1882, l'aventura de Jacint Verdaguer a la Neto és dirigida per Albert Naudín i produïda per Film Explora, amb la producció associada de la Fundació Jacint Verdaguer i la participació de Televisió de Catalunya. Es va estrenar a les sales catalanes el divendres 5 de juliol, coincidint amb l'inici de l'expedició pirinenca que descriu la pel·lícula. A més, cal destacar que tot l'equip de la pel·lícula és expert en expedicions i rodatges d'alta muntanya i els encarregats de portar la pantalla la ruta pirinenca de Verdaguer han estat Lluís Soler i Santi Porcino. La sessió del Cinefòrum, com us dèiem, la podreu gaudir avui al Teatre Municipal de Palafrugell a partir de les 8 del vespre i és una col·laboració conjunta del Cinema Club Garbí amb l'Àlex Cebollero i la Biblioteca de Palafrugell i comptarà amb el propi director, Albert Naudín i Bernat Gazull. Més informacions de casa nostra, posarem la mirada en aquest cap de setmana i és que demà i diumenge tenim una doble cita al Museu del Suro amb les conferències Llavors de Convivència que organitzen els trompats. En Rafael Corbí en parlava fa uns dies amb Marc Casanovas, president dels trompats, al voltant d'aquestes activitats, d'aquestes xerrades que han organitzat per intentar doncs, conscienciar al voltant de la convivència.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 i si no, que vingui, que la coneixi, perquè és una persona eh, bueno, amb unes capacitat increïbles, i l'hidratacària d'aquí Palafrugell molts anys, d ara mateix està a eh, la camp de gabinet de la, del rectorat de la UPF, també va estar a la Generalitat, a la Cultura, i bueno, eh, l'experiència que té la Carma jo crec que ens pot aportar moltíssim, perquè també ens podrà parlar de convivència. Així doncs, ja ho sabeu, demà a partir de les 10 s'inicien aquestes conferències al voltant de la convivència, es debatrà amb diversos protagonistes, com heu pogut escoltar amb la conversa amb Marc Casanovas. El primer de tots serà Shakir Eljomrani, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i també acompanyat de Daniela Ortiz. Seguim en aquest informatiu al darrer de la setmana i continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació us expliquem que aquest inici d'any hi ha hagut set incorporacions noves a l'Ajuntament de Palafrugell i això ha estat possible gràcies al Servei d'Ocupació Municipal de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell que sol·licita i gestiona anualment el programa Treball i Formació. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Pla del Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació, han subvencionat 16 contractes de treball. Així, d'aquests n'hi ha 11 que són de 6 mesos i 5 que són de 12 mesos de durada. Tots els contractes es van iniciar el 23 de desembre del 2019 i, d'altra banda, també es subvenciona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 d'Urbanisme, Administració General, Policia i Institut de Promoció Econòmica. Per la seva banda, el gruix més important... D'incorporacions a recau sobre l'àrea de serveis, un total de 6 P11 ajudants de pintura i lampisteria són els que s'han incorporat recentment. Per últim, també s'ha incorporat una tècnica coordinadora que serà una figura que ha de garantir l'execució òptima del programa i la millora de l'ocupació de les persones beneficiàries. El total de la subvenció atorgada és de 219.145,24 euros que ha sumat a l'aportació de l'Ajuntament, poc més de 10.000 euros, més la dedicació del personal propi, fa possible el seu desenvolupament. Moment ara en aquest informatiu per a la informació comarcal destacada de la jornada i que no hem comentat a l'hora del peix fregir i que ens portarà fins a la capital del Baix Empordà i és que l'Ajuntament de la Bisbal ja ha cedit a la Generalitat el solar on es construirà l'esperada estació d'autobusos. Segons es publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es tracta d'una finca de 3.288 metres quadrats situada a l'inici de la carretera de Cruïlles i més concretament davant el carrer Folk i Torres i el doctor Robert. El solar, que ja ha estat acceptat pel govern català, està valorat en poc més de 74.000 euros i ha estat cedit gratuïtament. A més, el consistori va detallar que estan esperant que el Departament de Territori i Sostenibilitat avisi de la data de l'inici de les obres de construcció, però que estava previst que arrenquessin durant el primer trimestre d'aquest 2020. Aquesta obra, llargament esperada a la capital del Baix Empordà, va ser anunciada per territori al maig del 2018 i constarà d'una gran marquesina que acollirà una petita edificació amb serveis i quatre andanes a la part exterior. A més a més, s'hi habilitarà una zona d'aparcament de turismes. Respecte a la ubicació de l'estació, en aquell moment Territori va informar que es devia a la bona connexió a la xarxa supramunicipal, ja que l'accés i sortida d'autobusos cap a la carretera GI664 en direcció Cruïlles, que connecta amb la C66, afavoreix la connectivitat i evita l'entrada de busos a la zona urbana i les conseqüents congestions de trànsit. A banda de cedir els terrenys a la Generalitat per fer-hi la nova estació d'autobusos, el consistori també serà l'encarregat del seu manteniment mentre el Departament de Territori i Sostenibilitat executarà i finançarà les obres i serà el titular de la infraestructura. El projecte de la construcció de l'estació d'autobusos es va licitar a l'octubre del 2018 per un import de 1.053.027,9 milions cèntims d'euro, i va inclòs i un període d'execució de sis mesos. El termini per a la presentació d'ofertes es va tancar el 25 de juny de l'any passat i només se'n van rebre dues. No va ser, però, fins al mes de novembre del 2019 quan es va adjudicar l'obra a l'empresa Aglomerats Girona. moment en aquest informatiu en el qual doncs, repassarem l'entrevista que hem mantingut avui a l'hora del peix fregit. Amb Miquel Ventura, president de la Fundació Mar amb seu aquí a Palafrugell, i amb el qual doncs hem parlat sobretot de la notícia que coneixem aquest inici de setmana al voltant de que totes les naqures que tenien censades des de la Fundació Mar a la Costa Brava, prop de 200 exemplars, doncs en l'actualitat no en queda cap de viu. Us posem en context i us expliquem que la Fundació Mar en els deu darrers anys ha estudiat les nacres mitjançant la xarxa Silmar de les 200 que havien censat a la Costa Brava en l'últim estudi referent al 2019 cap era viva. Per aquest motiu les nacres es troben en perill d'extinció. Miquel Ventura ha parlat a Ràdio Palafrugell d'aquesta informació que va avançar a la cadena ser Girona i indicant que les nacres només es troben a la Mediterrània. En aquest sentit, fa 10 anys que van iniciar el projecte Silmar per estudiar aquesta i d'altres espècies bioindicadores. Nosaltres, a la xarxa d'estacions Silmar que tenim per tot Catalunya, a Balears i a València, uh -huh. és un individu que l'hem anat estudiant des del 2009, quan va començar la xarxa Silmar i, i bueno, doncs, eh, des d'aleshores de ençà doncs, bueno, doncs teníem en totes les estacions dels diferents punts de la Costa Brava, des de Cadaqués fins a, fins a Blanes, doncs a, les, a les zones d'estació que són 500 metres quadrats submarins, doncs tots els organismes que ja està, hi són presents. I sobretot teníem molt en compte els bioindicadors. La mm -hmm. L'anacre és un bioindicador molt clar, perquè és un organisme que pot durar fins a 50 anys i veus a entrar any, rere any el seu estat de salut i això indica que si és bo pues doncs que l'entorn eh, també és bo. La nacre o pinnòbilis és el molusc més gran del món i pot arribar a fer un metre d'alçada. A més, són bioindicadors de la qualitat de l'aigua i la mort de totes aquestes nacres sensades té com a principal culpable un paràsit que va aparèixer fa 3 anys al sud del Mediterrani. Pues des del 2016, des de la zona sud de la Mediterrània espanyola van començar a detectar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 Miquel Ventura ha relatat que hi ha diversos projectes a l'horitzó per intentar recuperar aquesta espècie. D'una banda, posant en quarantena els organismes vius per reproduir-los de forma artificial i també per poder conèixer el seu cicle de vida, un fet molt complicat. I d'altra banda, també s'ha intentat recuperar les nacres a través de capturar larves de nacres que es troben al plàcton. De moment, però, la primera prova que es va intentar a l'Andalusia no ha tingut èxit. Des de la Fundació Mar expliquen que obtenir subvencions és cada vegada més complicat per la gran competència que hi ha i per aquest motiu s'estan centrant en treballar a través de pressupostos municipals. No obstant això, Ventura reclama una aposta i una estratègia del Departament de Territori de la Generalitat. La Generalitat té competències també en altres àmbits, com per la manteniment de la biodiversitat.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 avui divendres, fa una petició a les administracions locals per tal que dotin de pressupost a les entitats com les, i les fundacions com la Mar que lluiten per la biodiversitat marina. I estaria bé que a nivell local, perquè això és el que funciona, que hi haguessin entitats com la nostra Fundació Mar o altres entitats que treballen amb la conservació de l'entorn perquè se'ls hi pogués dotar de pressupost per poder fer accions de conservació, d'educació ambiental, de gestió adaptativa, mm -hmm. és molt important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 S'ha de treballar amb l'educació de l'usuari. L'usuari ha de comprar o ha de utilitzar vehicles nàutics que siguin ecològics, que no facin soroll, que no emetin gasos en el medi. O sigui, són moltes, moltes, moltes coses. Així doncs, per tot això, les nacres es troben en perill d'extinció. Podeu recuperar la conversa íntegra amb Miquel Ventura, president de la Fundació OMAR, a través de radiopalafrugell.cat. I arribem a la part final de l'informatiu i ho farem com és habitual, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per conversar amb en Josep Pasqual al voltant del que ens espera metodològicament parlant aquest cap de setmana. Saludem a l'altre costat de la línia telefònica en Josep, bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs uh, gràcies Josep per estar amb nosaltres un dia més i...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 doncs faria notar més aquesta fresca. Uh -huh. Perfecte, doncs uh, amb aquesta previsió i a l'espera del que pugui passar la setmana que ve, amb aquesta possible llevantada podríem dir doncs, que podria arribar, eh, això doncs, de moment, uh, així ho deixem en, en stand-by, podria arribar el primer temporal no, d'aquest 2020. Sí, sí, segurament uh, doncs a la marxa, ja, el diumenge començarà uh, a remenar-se, però ja dic, seria els primer dia de la setmana entrant quan ho notarem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 doncs agraïm una vegada més en Josep que ens hagi pogut atendre, en comentàvem doncs aquest canvi que es divisa de cara a la setmana que ve el més fort amb aquesta possible levantada i també doncs, aquesta inestabilitat que estarà doncs, marcarà aquest cap de setmana amb, sobretot diumenge a la tarda, diumenge al vespre on poden arribar alguns roixats i el fort vent i doncs, aquesta baixada de les temperatures significatives que ve doncs, eh, que arriba amb aquesta setmana dels barbuts que hem tingut aquesta setmana i que s'allarga també la setmana que ve i que doncs, un any més sembla que eh, fent, bo, fent bona la dita doncs arribarà el fred de veritat. I fins aquí, amb aquesta conversa que hem mantingut amb, amb Josep Pasqual al voltant de la informació meteorològica, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui, divendres 17 de gener. Nosaltres us recordem que tota aquesta informació la trobareu a la nostra pàgina web i que també, si voleu estar informats de tot, de tot el que passa a Palafrugell al llarg d'aquest cap de setmana, seguiu connectats a radiopalafrugell.cat. També, a més a més, us convidem a que a, activeu les alertes